Бріджертони. Джулія Квін. Віконт, який мене кохав. Розділ 21. Довгий час шепотілися, що лорди Леді Бріджертон були змушені одружитися. Але навіть якщо це і правда, ваша авторка відмовляється вірити у те, що в них шлюбу кладено не з кохання. Світська хроніка Леді Уисфеллдаун 15 червня 1814 року. Це дивно, думала Кей, дивлячись на ранкову трапезу. Розставлену на столі в маленькій їдальні, як можна відчувати голод і при цьому взагалі не мати апетиту. Їжи відбурчав і вирував, вимагаючи негайно поїсти. І при цьому все, починаючи від яєць, булочок, закінчуючи бутербродами з лососем і беконом, все виглядало жахливо. З пригніченим зітханням вона взяла трикутний тост, сіла на стілець і вмочила тост у свій чай. Ентоні не прийшов додому вчора ввечері. Кейт погризла трохи тост, а потім поклала його назад. Вона сподівалася, що він принаймні вчасно з'явиться сьогодні на сніданок. Вона затримала сніданок так довго, як змогла. Зараз майже одинадцята, а вона зазвичай їла о дев'ятій. Але її чоловік так і не прийшов додому. «Леді Бріджертон?» Вона мигнула і підвела голову. Лакей стояв перед нею, тримаючи конверт кольору свіжих вершків. «Це прийшло вам кілька хвилин тому», – сказав він. Кейт пробурмотіла подяку і взяла конверт, який був добре запечатаний блідорожевим сургучем. Піднісши його до очей, вона побачила на ньому ініціали е -Б. «Це від Ентоні?» «Чи, швидше, за все, від Елоїзи», яка так любить писати?» Кейт зламала сургуч і витягла з конверта одиночний аркуш паперу, складений на опіл. «Кейт – Ентоні. Він виглядає повною руїною». Це, звичайно, не моя справа, але я думаю, що вам слід знати про це, Елоїза. Кейт дивилася на цю записку протягом декількох секунд, потім відштовхнула стілець і встала. Їй необхідно вирушити до Бріджертон Хауса. Наподив Кейт, коли вона постукала у двері Бріджертон хауса двері їй відчинив не дворецький, а Елоїза зі словами Як швидко. Кейт озирнулася в передпокої, майже чекаючи на іншого Бріджертона або двох, що підбігали до неї. «Ти чекала на мене?» Елоїза кивнула. «Ти не повинна стукати у двері. Будинок належить Ентоні, зрештою. А ти його дружина!» Кейт посміхнулася. «Вона зовсім не почувалася його дружиною сьогодні вранці. Я сподіваюся, ти не приймеш мене за безнадійну зануду!» Продовжувала Елоїза, взявши Кейт за руку і ведучи всередину будинку. Але Ентоні виглядав жахливо, і я мала підозру, що ти не знаєш, що він був тут. «Чому ти так подумала?» Кейт не могла не спитати. «Ну, – сказала Елоїза. – Він не сказав нікому з нас, що був тут». Кейт підозріло подивилася на свою невістку. «Як же ти дізналася, що він був тут?» «Як я дізналася?» – чоки Елоїзи почервоніли в блідорожевий колір. «Я дізналася, що він тут з однієї причини. Я шпигувала за ним. Я навіть гадаю, що мама не знає, що він був тут». Кейт заморгала. «Ти шпигувала за ним?» «Ні, звісно, ні. Але так сталося, що цього ранку я прокинулася рано і почула, як хтось увійшов до будинку. Так що я пішла дослідити будинок і побачила світло, що пробивається з за дверей його кабінету. «Як же ти тоді дізналася, що він страшенно виглядає?» Елоїза знизала плечима. «Я вважала, що, зрештою, йому доведеться вийти, поїсти або сходити полегшитись, і я чекала неподалік протягом години або близько того». Близько того озвалася луною Кейт. Або три години, зізналася Елоїза. Це не так довго, коли ти в цьому зацікавлений. І крім того, я мала з собою книгу, щоб скоротити час. Кейт похитала головою у захопленні. О котрій він увійшов до будинку? О четвертій чи близько того? І ти підвелася з ліжка так рано, Елоїза знову знизала плечима. Я не могла заснути. Я часто не можу заснути. Я встала і хотіла піти до бібліотеки почитати книгу. Зрештою, о сьомій, точніше, я припускаю, що це було о сьомій. І ось, коли я чекала майже три години, Кейт відчула запаморочення від її роздумів. Коли він вийшов з кімнати, він не попрямував до їдальні. Тому я вирішила, він вийшов не поснідати, а з іншої причини. За хвилину чи дві він повернувся до свого кабінету. Де радісно закричала Елоїза, він є досі. Кейт дивилася на неї протягом довгих десяти секунд. Ти колись думала запропонувати свої послуги до військового департаменту? Елоїза посміхнулася майже так само, як Ентоні. Задзвеніло в мозку у Кейт. Як шпигун? – запитала Елоїза. Кейт кивнула головою. Я була блискучим шпигуном. Ти так не думаєш? Чудовим. Елоїза несподівано обійняла Кейт. «Я дуже рада, що ти вийшла заміж за мого брата. Тепер йди до нього і розберись, у чому справа». Кейт кивнула, розправила плечі і попрямувала до кабінету Ентоні. Обернувшись, вона направила палець у бік Елоїзи і сказала. «І жодних підслуховувань під дверима». «Я й не мріяла про це», – пробурмотіла Елоїза. «Я сподіваюся на це, Елоїзо». Елоїза тяжко зітхнула. «Ну, я взагалі-то мала намір піти до себе в кімнату, полежати на ліжку. Мені захотілося трохи подрімати після безсонної ночі». Кейт зачекала, поки молода дівчина зникла у своїй кімнаті. Потім продовжила свій шлях до кабінету Ентоні. Вона підійшла до дверей, поклала руку на ручку дверей і благала. «Будь ласка, нехай буде незачиненою!» Пробурмотіла вона двічі. На її величезне полегшення ручка повернулася і двері відчинилися – Ентоні, покликала вона його, її голос був благаючий і тремтячий, і вона знайшла, що їй це не подобається. Вона не звикла говорити благаючим і тремтячим голосом, не було чути жодної відповіді, тому Кейт пройшла далі до кабінету. Штори були закриті, і важкий оксамит пропускав лише трохи світла. Кейт оглянула кімнату, і її очі натрапили на постать чоловіка, що лежав на столі, який, судячи зі звуків, спав у кріслі, сидячи за столом. Вона пройшла через кімнату до вікна і трохи прочинила штори. Вона не хотіла засліпити Ентоні, коли він прокинеться, і в той же час не хотіла вести таку важливу бесіду в темряві. Потім вона підійшла до столу і м'яко потрясла його за плече. «Ентоні?» – прошепотіла вона. «Ентоні!» Його відповіддю було тихе хропіння. Нахмурившись, вона потрясла його сильніше. «Ентоні!» – покликала вона його голосніше. «Ентоні!» Ух, він схопився на ноги з якимось нерозділеним криком. Кейт спостерігала, як він кілька разів кліпнув, потім зосередив свій погляд на ній. «Кейт!» – сказав він. Голос його був хрипкий і сонний. І, можливо, подумала вона, його язик заплітався через алкоголь. «Що ти тут робиш?» «А що ти тут робиш?» – запитала вона його у відповідь. «Останній раз, коли я перевіряла, ми жили на відстані не менше милі звідси». «Я не хотів турбувати тебе», – пробурмотів він. Кейт не могла повірити в те, що він каже, але вирішила, поки не сперечатися з ним. Натомість вона прямо його запитала. «Чому ти пішов учора вночі?» Після тривалої паузи у Ентоні вирвалося стомлене зітхання. І потім він сказав, «Це так важко пояснити». Кейт боролася з бажанням схрестити руки. «Я розумна жінка», – сказала вона нато впевнено навіть для себе. Я здатна схоплювати складні поняття. Ентоні не виглядав задоволеним її сарказмом. «Я не хочу зараз нічого пояснювати. Коли ти захочеш мені це пояснити, іди додому, Кейт», – м'яко сказав Ентоні. «Ти збираєшся піти зі мною». Ентоні видав невеликий стогін і скуйовдив волосся рукою. О, господи, вона як собака, що вчепилася в кістку. Його голова боліла, у роті було бритко. Все, що він хотів зараз зробити, це почистити зуби й вмитися. А його дружина, мабуть, не збирається припиняти його допитувати. «Ентоні», – наполягала вона, – «досить». Він скочив за столу так раптово, що крісло впало на підлогу з гучним гуркотом. «Ти зараз же припиниш свій допит», – прогорчав він. Її губи склалися в сердиту лінію, але її очі. Ентоні відчув, як його заповнює почуття провини. В її очах він бачив величезний біль, і мука в його серці посилилася десятикратно. Він не був готовий. Ще ні, він не знав, що робити з нею. Він не знав, що робити з собою. Усе своє життя, чи точніше від дня смерті батька, він знав, що певні речі були правдою. Вони мали бути правдою. Але тепер з'явилася Кейт і перевернула весь його світогляд до гори Дригом. Він не хотів кохати її. Прокляття, він взагалі не збирався любити, кого б там не було. Це була та річ, єдина річ, яка могла змусити його боятися своєї смерті. Але що ж робити з Кейт? Він обіцяв любити та захищати її. Як він зможе робити це, якщо увесь час тікатиме від неї? Він, звичайно, не міг розповісти їй про свої дивні переконання, крім того, що вона, напевно, думала, що він божевільний. Усе, що він зможе зробити – це обрушити на нею весь свій біль та страхи, які долають його. Краще дозволити їй насолоджуватися життям у блаженному незнанні. Чи навіть буде краще, якщо вона розгнівається на нього і розлюбить його. Ентоні не знав відповіді на це питання і потребував більше часу, щоб розібратися у цьому. Він не міг думати, коли вона стоїть перед ним і її наповнені болем очі дивляться на нього і… «Іди!» – задихаючись, сказав він. «Тільки йди!» «Ні!» – сказала вона тихо, але з твердістю, що змусило його любити її ще дужче. «Тільки тоді, коли ти скажеш мені, що тебе непокоїть. Він вийшов за столу і взяв її за руку. «Я не можу розповісти тобі прямо зараз», – сказав він хрипко, уникаючи дивитися її вічі. «Завтра. Я побачусь із тобою завтра. Або післязавтра. Ентоні! Мені треба час подумати». «Над чим?» – майже закричала вона. «Не роби це ще складнішим, ніж воно є». «Як це може стати іще складнішим?» – запитала вона роз'яснень. «Я навіть не знаю, про що ти говориш. Мені потрібно лише кілька днів», – сказав він. «Декілька днів, щоб подумати, розібратися у тому, що він збирається робити далі і як він збирається жити». Але вона повернулася так, щоб бачити його обличчя. Простягла руку і провела по його щаці пальцями з такою ніжністю, що в нього защеміло серце. ентоні, прошепотіла вона, – «будь ласка». Він не міг нічого сказати. Думки плуталися та розбігалися. Вона обійняла його за шию, притягнула до себе ближче, ближче, і він не міг собі нічим допомогти. Прокляття, він настільки жахливо хотів її, хотів відчути її губи, її тіло, її... Трохи солонувату шкіру від пристрасті. Він хотів обійняти її, хотів насолоджуватися її диханням та жалюбними стогонами. Її губи торкнулися його м'яко і наполегливо, і її язик лоскотав куточок його рота. Було так легко втратити себе в цьому, опуститися на килим і ні. Слово буквально вирвалося у нього з рота, і він гадки не мав, як же зумів усе-таки заговорити. «Ні», – сказав він, відсуваючи її. «Не зараз». Але він не заслуговував на неї. Зараз він не заслуговував на неї. Ще ні, доки він не зрозуміє, як же йому жити решту свого життя. І якщо це означатиме заперечувати єдину річ, яка могла б принести йому порятунок, то хай буде так. «Іди», – наказав він. Його голос був трохи різкішим, ніж він хотів. «Іди зараз же, я побачу з тобою пізніше». Поникла і, мовчазна цього разу, вона пішла. Пішла не озираючись назад, і Ентоні, який нещодавно відчув, що означає любити, зрозумів, що означає вираз вибухнути зсередини. Наступного ранку Ентоні був п'яний. Після полудня він похмелявся. У голові його стукало, у його вухах дзвеніло, і його брати, з подивом виявивши його в такому стані в клубі, говорили надто голосно. Ентоні притиснув руки до голови і застогнав. Всі довкола говорили надто голосно. Кейт знає, що ти тут робиш, спитав Колін, беручи волоський горіх із великої олов'яної тарілки, яка стояла посередині столу і розколюючи його з гучним тріском. Ентоні ледве підняв голову і вп'явся в нього поглядом. Венедикт спостерігав за братом із піднятими бровами і певною усмішкою. Вона точно вигнала його геть, сказав він Коліну. Сподіваюся, ти даси мені один із твоїх волоських горіхів. Колін кинув один горіх йому через стіл. Ти хочеш крекерів? Венедикт заперечливо похитав головою і посміхнувся, піднявши над столом товсту книгу в шкіряній палітурці. Найбільше задоволення отримуєш, коли розбиваєш горіхи. Ні, відрізав Ентоні, простягнувши руку, щоб відібрати книгу. Навіть не думай про це. Твої вуха дуже чутливі сьогодні, чи не так? Якби Ентоні мав у руках пістолет, він би точно пристрелив би, не роздумуючи обох, аби припинити увесь цей шум. «Чи можу я дати тобі одну пораду?» – запитав Колін, жуючи свій волоський горіх. «Ні, ти не можеш», – відповів Ентоні. Ентоні знову глянув на Коліна. Той жував із відкритим ротом. Оскільки їх з дитинства відучили від цього, Ентоні зробив висновок, що Колін показує такі погані манери лише для того, щоб створити більше шуму. «Закрий свій клятий рот», – пробурмотів він. Колін проковтнув, облизав губи і зробив ковток чаю. Незалежно від того, що ти зробив, ти маєш вибачитися. Я знаю тебе. І я все більше дізнаюся про Кейт, і я знаю те, що я знаю. Про що, чорт забирає, він говорить, пробурчав Ентоні. Я думаю, сказав Бенедикт, відкидаючись на спинку стільця. Він хотів сказати, що ти повна дупа. Саме так вигукнув Колін. Ентоні стомлено похитав головою. Це все набагато складніше, ніж ви можете собі уявити. Так завжди, сказав із переконанням Бенедикт. «Коли ви, два ідіоти, знайдете досить легковірних, щоб погодитися вийти за вас заміж», – прошепів Ентоні, – «тоді ви зможете давати мені свої поради. Ну а поки що просто заткніться». Колін глянув на Бенедикта. «Ти думаєш, він сердиться?» – Бенедикт подивився на Коліна у відповідь. «Чи він просто п'яний?» – Колін похитав головою. «Ні, він не п'яний. Не сильно, принаймні. Він точно опохмеляється». «Це все пояснює», – сказав Бенедикт із філософським кивком. «Чому він такий злий?» Ентоні скривився і потер скроні руками. «Боже», – пробурмотів він, – «що потрібно зробити, щоб ви двоє пішли і дали мені спокій?» «Іди додому, Ентоні!» – Бенедикт і його голос звучав напрочуд м'яко. Ентоні заплющив очі і втомлено зітхнув. Він хотів цього найбільше у світі, але й гадки не мав, що сказати Кейт. І, що важливіше, він не знав, як почуватиметься, коли повернеться додому. «Так», – погодився Колін, іди додому і скажи, що ти її кохаєш». Що може бути простішим? І раптом усе стало на свої місця. Він повинен сказати Кейт, як він її кохає. Сьогодні, зараз же, він повинен бути впевненим, що вона знає – і присягнувши кожну хвилину його життя доводити їй це. Мабуть, надто пізно наказувати своєму серцю змінитись. Він намагався не закохатися і зазнав невдачі. Отже, неможливо розлюбити Кейт, тому йому залишається тільки одне. Він збирається любити Кейт. Хіба не буде він щасливий протягом останніх років його життя, якщо проведе їх із нею, люблячи її чесно і відкрито? Він був досить впевнений, що вона кохає його. Звичайно, вона буде рада почути, що він також любить її. І коли чоловік любить жінку істинним коханням, починаючи від її характеру, закінчуючи кінчиками пальців на ногах, чи не даний це йому Богом обов'язок постаратися зробити її щасливою. Але він не скаже їй про свої перечуття. Який у цьому сенс? Він повинен нести знання того, що скоро його не стане. Але до чого тут вона? Нехай краще її серце перенесе швидкий і гострий біль, ніж страждатиме, чекаючи на його смерть. Він збирається невдовзі померти. Кожен рано чи пізно вмирає, нагадав він собі. Він просто виявився перед необхідністю зробити це дещо швидше. Їй Богу, тепер він збирається насолоджуватися кожною миттю свого життя». Звичайно, було б зручніше не закохуватися. Але тепер, коли він все-таки закохався, він не збирається приховувати свою любов. Все просто. Його світ – це Кейт. Якщо він збирається заперечувати це, можна прямо зараз припиняти дихати. Я мушу йти, – випалив він, стаючи настільки раптово, що зачепив за стіл, і шкаралупки від волоського горіха полетіли на всі боки. «Я думаю, тобі давно час іти», – пробурмотів Колін. Бенедикт просто посміхнувся і сказав. «Іди!» – його брати, – зрозумів Ентоні, – були набагато розумнішими, ніж показували оточуючим. «Ми поговоримо з тобою за тиждень чи близько того?» – запитав Колін. Ентоні посміхнувся. Він та його брати зустрічалися у клубі щодня протягом двох минулих тижнів. Таке безневинне запитання Коліна мало на увазі лише одну річ. Він повністю віддав серце своїй дружині і зібрався наступні сім днів щохвилини доводити їй це». І що сім'я, яку він створив, стала такою ж важливою, як і та, в якій він народився. «За два тижні», – відповів Ентоні, одягаючи пальто, – «а може бути й усі три». Його брати лише посміхнулися. Але коли Ентоні відчинив передні двері свого будинку, злегка захекавшись, він виявив, що Кейт не було вдома. «Куди вона пішла?» – запитав він Дворецького. «Як нерозумно, він не міг навіть уявити, що її не буде вдома». Вона поїхала на прогулянку до парку, відповів Дворецький, зі своєю сестрою та містером Бегвелом. Прихильник Едвіни, пробурмотів Ентоні собі підніс. Прокляття, він думав, що має бути щасливий за невістку, але її вибір часом дратував. Він тільки-но прийняв рішення всього свого життя змінити свої стосунки з дружиною, було б непогано, якби вона була вдома. «Її істота побігла з нею», – сказав Дворецький, пересмикуючи. Він досі не міг прийти до тями від вторгнення Коргі до його будинку. То вона взяла Ньютона, пробурмотів Ентоні. Я думаю, вони повернуться за годину чи дві. Ентоні нетерпляче постукав черевиком по мармуровій підлозі. Він не хотів чекати цілу годину. Прокляття, він не хотів чекати навіть хвилини. Я знайду їх сам, сказав він нетерпляче. Це не повинно бути надто важко. Дворецький кивнув і, рухаючись у напрямку невеличкої коляски, у якій приїхав Ентоні додому, запитав. «Вам підготувати інший екіпаж?» Ентоні заперечливо похитав головою. «Я поїду верхи, Це буде швидше». Дворецький вклонився. «Я розпоряджуся, щоб приготували коня». Ентоні дивився, як Дворецький повільно і неквапливо йде до задньої частини будинку і, не витримавши й двох секунд, прокричав. Я сам приготую собі коня. І далі він уявив себе. Він сидить у сідлі і мчить у бік гайдпарку. Ентоні був у схвильованому стані, коли досягнув гайдпарку. Він повинен негайно знайти свою дружину, схопити її в обійми і спостерігати за її обличчям, коли скаже їй, що кохає її. Він молився, щоб вона прийняла його слова і відповіла на його почуття. Він думав, що вона неодмінно відповість на його почуття. Він не раз бачив кохання в її очах. Можливо, вона просто чекала від нього слів кохання. Він не міг звинувачувати її в цьому. Він зробив дуже велику дурість, коли перед весіллям сказав їй, що між ними не повинно бути кохання. Яким ідіотом він був. Як тільки він в'їхав до гайд парку він вирішив повернути до Ротен-Роуд. Ця доріжка здавалася найзручнішим місцем зустрічі з його трійкою. Кейт не мала причин змінювати свій улюблений маршрут. Він чугикнув коня, щоб той помчав так швидко, як тільки можна було в межах гайд-парку, намагаючись ігнорувати вітальні окрики та помахи руками, які призначалися йому від інших вершників та пішоходів. У той момент, коли він уже думав, що минув громадські місця, він почув жіночий дуже владний голос, який гукнув його на ім'я. «Бріджертоне, я звертаюся до тебе, Бріджертоне, зупиніться зараз же, я говорю з вами». Він простогнав і обернувся. Леді Данбері – дракон світського суспільства. Не було жодного способу ігнорувати її. Він гадки не мав, у якому вона була віці – 60-70. Незалежно від її віку, вона була силою природи, і ніхто не міг ігнорувати її. «Леді Данбері», – сказав він, намагаючись звучати, – не надто нетерпляче. «Як приємно бачити вас!» «Гарний жарт, мій хлопчику», – промовила вона. «Ви кажете, так ніби щойно випили гірку мікстуру». «Зухвалий, хлопчесько!» Ентоні слабко посміхнувся. «Де ваша дружина?» «Я шукаю її прямо зараз», – відповів він, або принаймні шукав. На діданбері була надто розумна, щоб не помітити його натяг. Так що він міг зробити висновок, що вона вирішила проігнорувати його випад, коли вона сказала… Мені подобається ваша дружина. Мені вона теж подобається. Ніколи не могла зрозуміти, чому ви так налаштовані були. Залицятися до її сестри. Приємна дівчинка, але явно не для вас. Вона закотила очі й обурено видихнула. Світ би став набагато щасливішим, якби ви всі навчилися слухати мене перед тим, як одружуватися, додала вона. У мене б увесь шлюбний ярмарок збігся за тиждень. Я впевнений, ви змогли б. Її очі звузилися. «Ви надумали мені вступатися?» «Я й не мріяв про це», – відповів Ентоній з граничною чесністю. «Добре, ви начебто завжди були розумною людиною. Я…» – її рот відкрився від подиву. «Що, чорт, забирай, там відбувається?» Ентоні простежив за страшним пильним поглядом леді Данбері і побачив відкритий екіпаж, що вийшов з-під контролю і почав кринитися на двох колесах. Було надто далеко, щоб побачити обличчя людей, коли він почув крик, а потім собачий гавкіт кров у нього застигла у жилах. Його дружина знаходиться у тому екіпажі. Не сказавши ні слова Леді Данбері, він штовхнув коня і помчав галопом на повній швидкості до місця подій. Він не був упевнений, що зробить, коли дістанеться екіпажу. Можливо, він насамперед перехопить вуздечки правління у невдахи водія. Можливо, йому вдасться допомогти комусь пересісти на його коня. Але він знав, що просто не зможе стояти на місці і дивитися, коли на його очах транспортний засіб зазнає лиха. І треба неодмінно дізнатися, що сталося – Ентоні був на півдорозі до екіпажу, коли той налетів на великий камінь, втратив рівновагу і перекинувся. І Ентоні з жахом побачив перед собою, як його дружина гине в цьому екіпажі.